Говард Філіпс Лавкрафт Жахіття Данвіча Горгони, гідри, химери, страхітливі історії про Келено та Гарпій можуть зароджуватися в умах схильних до забобонів людей. Але вони були там і раніше. Це все копії, типи, архетипи, що завжди існували в нас – існували вічно. Бо як інакше взагалі може впливати на нас те, що ми насправді вважаємо вигадкою? Чи вони нас жахають, бо ми відчуваємо, що вони здатні зашкодити нам фізично? О, це в останню чергу. Просто ці жахи давніші. Вони існували ще до тіла. Іншими словами, якби не було фізичної болонки, їхня суть – не змінилося, б. Той жах, який ми відчуваємо, має суто духовну природу, і те, що він за силою впливу нічим не поступається реальним об'єктам, і те, що він сповнював нас у роки нашого безгрішного дитинства, все це ускладнює пошуки рішення, яке могло б допомогти нам осягти досвіди, що передували земному життю, бодай краєм ока, Зазирнути у світ Тіней, який передує існування. Чарльз Лемб Відьми та інші нічні страхи Якщо у північно-центральному Масачусиці, на перехресті Ейлсбері, одразу за діновим кутком, мандрівник поверне не туди, то опиниться в усамітненій і дивовижній місцині. Ландшафт починає поступово підвищуватися, а оторочені вересом кам'яні стіни притискаються все ближче і ближче до звивистої запиленої дороги. Дерева у придорожніх лісосмугах здаються надто великими, а бур'яни, кущі ожини і трави буяють так, як не часто побачиш у заселених краях. Зрештою, там лише зрідка трапляються оброблені поля. А земля не дуже родюча, обжиті будинки, яких тут теж нерясно, всі як один старі, обдерті та напіврозвалені. Чомусь мандрівники остерігаються запитувати дорогу у самотніх згорблених людей, які де не десту вбичать на трухлявих порогах своїх осель чи на каменистих полях, розбитих на крутих схилах. Ці постаті здаються такими мовчазними і потайними, що при першому ж погляді на них виникає відчуття, ніби торкаєшся чогось забороненого, від чого хочеться триматися якнайдалі. Коли дорога йде вгору і над густими лісами нарешті виринають гори, відчуття дивного неспокою тільки посилюється. Їхні верхів'я надто вже заокруглені і симетричні, щоб бути природними – і їхній вигляд викликає тривогу. А іноді, в особливо ясні дні, на тлі неба вимальовуються обриси дивних кіл із високих кам'яних колон, якими овінчені більшість вершин. Дорогу раз у раз перетинають непрохідні яри й байраки, а перекинуті через них дерев'яні кладки породжують сумніви у власній безпеці. Коли дорога знову йде вниз, у бабічниї з'являються драговини, які викликають інстинктивну неприязнь, майже страх. Особливо надвечір, коли в хащах кричать невидими дрімлюги, а світляки у неймовірних кількостях злітаються, щоб потанцювати під хрипкі, моторошно-наполегливі ритми трубного скрекотіння зелених жаб. А біля підніжжя куполястих пагорбів, Тоненькою блискучою стрічкою змії в'ється річка Міскатонік, беручи тут свій початок. Із наближенням до пагорбів їхні лісисті схили починають викликати більший страх, аніж увінчені каменями вершини. Ці схили здіймаються так зловісно і похмуро, що виникає бажання обійти їх, не наближаючись. Але жодна дорога не дає змоги їх оминути. Закритим містком видніється село, що тулиться поміж струмком і прямовисним схилом Крутої Гори. Чудернацька купка ветхих халуп під мансардними дахами, вигляд яких свідчить про дуже давні архітектурні традиції, не характерні для інших споруд цього регіону. А коли придивитися ближче, то можна побачити, що більшість із цих будинків покинуті та на межі руйнування – а церква із поваленою дзвіницею слугує лише господарчим складом для мешканців села. Страшно довіритися темному тунелю Критого мосту, але його не оминути. Перетнувши річку, одразу відчуваєш ледь вловимий, нудотний запах. Запах багатовікового гниття і тліну, що витає на вуличках села. Величезне полегшення вибратися з тієї місцини – Піти вузенькою стежкою навколо підніжжя пагорбів, через рівнину, що лежить далі за пагорбами, аж доки дорога знов не вийде на перехрестя Ейлсбері. Іноді аж тоді подорожній дізнається, що проминув Данвіч. Сторонні намагаються бувати в Данвічі якомога рідше, а після однієї жахливої пори всі дорожні знаки, що вказували на те село, познімали – і якщо оцінювати місцевий краєвид за класичними естетичними канонами, то прекрасніший годі уявити, а все ж там немає ні сліду художників чи мандрівників. Два століття тому, в часи пересудів про відьомське поріддя, дияволопоклонництво, дивні появи в лісі, коли над такими балачками, що ніхто не сміявся, люди уникали тих місць. У наш раціональний час їх так само уникають, хоч і не розуміють чому, а спогади про жах Данвіча 1928 року надійно сховані в серцях тих, хто щиро вболіває за добробут села та усього світу. Можливо, одна з причин, хоч вона й не стосується необізнаних іскрем чужинців, в тому, що місцеві жителі зараз взагалі жахливо занепали впевнено рухаючи шляхом деградації та регресу, що зрештою звично для нетрів Нової Англії. Вони наче сформували свою власну расу, в якій яскраво виражаються розумові та фізичні стигмати дегенерації та кровозмішання. Середній показник їхнього інтелектуального розвитку неймовірно низький. При цьому їхні хроніки рясніють згадками про жахливі злочини. Загадкові вбивства, кровозмішення і діяння настільки жорстокі та збочені, що їм навіть важко дібрати назву. Стара аристократія, яку представляють два чи три гербоносні роди, що приїхали з Салама 1692 року, трохи підноситься над загальним рівнем занепаду, хоча чимало їхніх відгалужень настільки безнадійно загрузли серед низів населення, що лише імена нагадують про їхнє походження. Деякі Уотлі та Бішопи досі посилають своїх старших синів у Гарвард та Тонік, хоч ці сини не часто повертаються назад під трухляві дахи, де народилися і вони самі, і їхні прабатьки. Ніхто, навіть люди, що володіють якимись фактами стосовно нещодавнього жаху, не можуть сказати, що не так із Данвічем. А проте старі легенди оповідають, про нечистиві ритуали і таємні зібрання індіанців, на яких вони прикликали блюзнірські тіні сутностей, що приходили з великих округлих пагорбів, і возносили дикі, оргіастичні молитви, на які земні глибини відповідали гучним тріскотом і гуркотінням. У 1747 році преподобний Авіа Годлі, який щойно прибув до Конгрегаційної церкви у Данвічі, висловив достопам'ятну проповідь про близьке пришестя сатани та його бісів, в якій, зокрема, сказав. «Мусимо визнати, що богогульства пекельного сонму демонів надто очевидні, щоб їх заперечувати. Прокляті голоси Азазеля і Бузраеля, Вельзевула Беліала, лунають з-під землі, і багато хто із нині живих може це засвідчити. І я сам недалі, як півмісяця тому, виразно чув розмову злих сил під пагробом, за моїм домом. І лунали там брязки тигурки, крактання, тріскі шипіння, на які не здатна жодна земна істота. І звуки ці достаменно линули з тих печер, які лише чорній магії під силу знайти, і лише дияволу відчинити. Пан Гудлі зник невдовзі після виголошення тієї проповіді але текст, надрукований у Спринфілді, і досі доступний. Для геологів та фізіографів так і залишились загадкою звуки, що лунають серед пагорбів, про які продовжували повідомляти з року в рік. Нині легенди розповідають про жахливий сморід біля тих розташованих колом кам'яних колон, що вінчали пагорби, про ревіння повітряних потоків, яке можна було почути в певний час – із деяких місць на дні байраків, а дехто й досі намагається пояснити феномен місця чортових танців – пустельного, обвітреного схилу, на якому не росло ні деревце, ні кущ, ані навіть трава. Самі місцеві смертельно бояться численних дрімлюх, які на всі лади голосять теплими ночами. Вони божаться, що ці птахи – провідники потойбіччя, які чигають на душі померлих і що вони кричать в унісон з останнім подихом умирущого. І якщо їм вдається захопити душу, коли та покидає тіло, вони негайно здіймаються і летять геть, заходячись у демонічному реготі. І якщо ж їм не вдається цього, вони розчаровано замовкають. Все це, звісно, дурні байки, які прийшли до нас із незапам'ятних часів. Проте й Данвіч страшенно давній давніший за будь-яку ферму чи поселення в радіусі 30 миль. Південніше села і досі можна побачити під морівки пивниці і демар старого будинку Бішопа, збудованого ще до 1700 року, а руїни млина на порогах, зведеного 1806 року, належать до найсучасніших зразків тамтешньої архітектури. Зрозуміло, що промисловість у цій місцевості не процвітає, а фабричний бум XIX століття майже одразу ж зачах. Найстаріші там, певна річ, кромлехи з неотесаних камінних колон, що височують на пагорбах, Але їх походження приписують індіанцям, а не поселенцям. Цілі поклади черепів і кісток, які знаходили у тих кромлехах, і на схожому за розмірами кам'яному дольмені на вартовому пагорбі лише підтверджували поширене повір'я, що у тих місцях колись були могильники покумтуків. Втім, чимало етнографів, незважаючи на абсурдність такого припущення, наполягають, що ті останки належать європеоїдам. На околицях Данвіча на великій, частково заселеній фермі, яка стояла на схилі пагорба за чотири милі від самого селища і за милю від найближчих сусідів, о п'яті ранку в неділю 2 лютого 1913 року народився Вілбур Уотлі. Дату запам'ятали, бо саме було зустрітення, який мешканці Данвіча, на диву, святкували під іншою назвою. Та ще тому, що напередодні Цілу ніч безупинно гавкали собаки, а з пагорбів долинали дивні звуки. Трохи менше важить той факт, що мати новонародженого була однією із деградованих у Вотлі. Дегенеративна, неприваблива альбіноска 35 років, яка жила зі своїм старим напівбожевільним батьком, про якого молоді роки ходило багато страшних історій, пов'язаних із чаклунством. Офіційно Лавіні Отлі не мала чоловіка, але вона цілком у дусі місцевих традицій не намагалася зректися дитини. Про батьківську лінію, якого селяни гадали, дуже і дуже довго, розглядаючи найнеймовірніші варіанти. Вона ж, свою чергою, надто вже пишалася своїм темношкірим козлоподібним немовлям, яке разюче відрізнялося від її обличчя альбіноски з блідою шкірою, і рожевими очима. Люди ж не раз чули, як вона бурмочить якісь чудернацькі пророцтва про його незвичайні можливості та величне майбутнє. Нікого не дивувало, що Лавінія бурмочить такі речі, бо ж вона завжди була відлюдкуватою, полюбляла блукати серед пагорбів під час грози, навіть намагалася читати величезні фоліанти, які її батько успадкував по двох століттях існування роду у і які вже розсипалися на порох, поточені віком та червою. Вона ніколи не ходила до школи, але її голова була забита безладними уривками про давні знань, яким її навчив старий Вотлі. Віддаленої ферми завжди остерігалися через те, що старий Вотлі мав зловісну репутацію, пов'язану з чорним чаклунством. А нагла насильницька смерть пані Уотлі, що трапилась, коли Лавінії виповнилося 12 років, не робила це місце популярнішим. Ізольована в такому оточенні, Лавінія радо видавалася нестримним мріям, а її захоплення були далекими від звичних. Дозвілля неї ніколи не було заповнене хатніми обов'язками через те, що з їхнього помешкання давно зникли найменші сліди порядку та чистоти. У цієї ночі, коли народився Вілбур, з будинка пролунав страхітливий крик, який було чути навіть попри гурків пагорба і гавкіт псів. Але при тих пологах не було ані лікаря, ані повитухи. Найближчий тиждень сусіди нічого не чули про малого, аж поки старий Уотлі через сніги приїхав на санях у Данвіч і став молоти якусь нісенітницю до гурту Гультіпак у сільмазі Озборна. Здавалося, зі старим відбувалися якісь зміни, в його потьмараному розумі з'явилася якась нова знака таємничості. І якщо раніше старий викликав у людей забобонний жах, то тепер цей страх оселився в його душі, хоча, здається, він був не з тих, хто переймався будь-якими родинними подіями. Крім всього, у ньому навіть помітили щось схоже на гордість, яка потім проступила і в його доньці. А те, що він казав про батька дитини, всі, хто його тоді чув, пам'ятали ще довгі роки. Мені начхати на те, що подумають люди. Якщо синок Лавіні схожий на свого батька, то він і не може виглядати так, як інші, до кого ви звикли. Не треба думати, що всі люди такі, як і ті, що живуть тут. Лавіня багато читала і бачила таке, про що ви тільки балакаєте. І я вважаю, що її чоловік ані трохи не гірший, ніж будь-хто з цього боку Ейлсбері. А якби ви знали про наші пагорби те, що відомо мені, то ви б не побажали їй і вінчання в церкві. От що я вам скажу, настане день, і ви, селюки, почуєте, як дитина лавінії прокричить ім'я свого батька з вершини сторожового пагорба». Єдиними, хто бачив Вілбура впродовж першого місяця його життя, був старий Захарія Уотлі і ще з давніх, невироджених Уотлі, та невінчина дружина Ерла Сойра Мемі Бішоп. А те, що вона розповідала опісля, робить честь її спостережливості. А Захарія був прийшов, ведучи за налегач пару корів із Олдерні, яких старий Уолті купив у його сина Куртіса. Це поклало початок тривалому періоду закупівель худоби родиною маленького Вілбура, який закінчився тільки 1928 року, коли явився із них жах Данвіча. А проте напіврозвалена стаєнка Уолті ніколи не тріщала від надлишку худоби. Був навіть час, коли людей настільки брала цікавість, що вони прокрадалися на їхнє обійстя, щоб перелічити череду, яка паслася на крутому схилі – що над старою фермою. Однак ніколи не знаходили там більше 10-12 кволих, безскровних на вигляд тварин. Була то якась чумка або шмалярія, підхоплена на занедбаному пасовищі, а чи якийсь грибок на тирсі в брудній стайні, але худоба Волті мерла голова за головою. На шкурі вцілілих тварин можна було побачити дивні ранки і струпи, ніби від надрізів. Ще раніше випадкові гості ращі двічі помічали такі самі струпи на шиї сивого, неголеного старого та його кучерявої неохайної доньки. Навесні, після народження Вілбура, Лавіння знову почала, як і раніше, блукати пагорбами, носячи на своїх непропорційних руках смагляве дитя. Коли всі в околиці вже побачили малого, інтерес людей до Отлії почав згасати, і ніхто не завдав собі клопоту замислитися, над його швидким ростом, якого не можна було не зауважити. Вілбур і справді ріс не щодень, а щогодини, бо вже за три місяці від народження мав розмір і сили, яких назавжди зустрінеш і в річних намовлят. Його рухи і навіть звуки, які він видавав, були цілком свідомими і контрольованими, що взагалі не властиво дитині. Тож ні для кого не стало несподіванкою, коли в семимісячному віці він почав ходити без сторонньої допомоги, і хоч ноги йому спершу і плуталися, через місяць перейшов на впевнений крок. Десь невдовзі після цих подій, на Геловін яскраве сяйво освітило опівночі вершину вартового пауарба, на якій серед курганів, що говали в собі продавні кістки, лежав старий плаский камінь, схожий на стіл. Численні розмови почалися саме тоді, коли Сайлас Бішоп, ще з тих невироджених бішопів, якось сказав, що десь за годину до того, як спалахнулося Сяйво, йому довелося бачити, як хлопчик прудко біжить вгору пагорбом, не відстаючи від матері. Сайлас якраз йшов завертати за букалу телицю, але це одразу вилетіло йому з голови, що й тьмаве світло його ліхтаря на мить вихопило із темряви дві постаті. Вони майже беззвучно мчали під ліском, і враженому свідку здалося, що вони обоє були голісінькі. Проте пізніше він не брався нічого, напевне, стверджувати про хлопчика, на якому, можливо, щось і було на кшталт кальсонів чи штанів. Після того ніколи не бачили живого і притомного Вілбура, вбраного інакше, окрім як наглохо застебнутий костюм найменший натяк на неохайність, якому миттєво розлючував і насторожував його. Ця його разюча відмінність від неохайних матері та діда виставляла хлопця в вельми позитивному світлі, аж поки жах 1928 року не відкрив справжньої причини цього феномена. Наступного січня чутки закрутилися довкола того, що чорний гівнюк Лавінії заговорив, і це в 11 місяців. Поголоски про це ширилися ще й тому, що в його мові не було ані тіні звичного для регіону акценту, і в ній не чулося звичного дитячого лепетання, чим не могли похвалитися навіть деякі трирічні і чотирирічні діти. Хлопець був не надто балакучим, але коли все ж говорив, то в його мові зринали геть не характерні для даміча та околиць особливості – Ця незвичність стосувалася не з сказаного, навіть не вживаних ним простих ідіом, а була радше пов'язана з інтонаціями, чи навіть з внутрішніми органами, які відповідали за ці звуки. Його зовнішність також вражала око на характерною для такого віку зрілістю. Хоча у нього, як і в матері та діда, практично не було підборіддя, прямий і цілком сформований ніс разом із виразом великих, темних, схожих на латинські очей – надавав йому вигляду майже дорослого чоловіка з геть невідповідним його рокам інтелектом. А проте, незважаючи на це відчуття надзвичайного розуму, він був винятково потворним. Щось цапине чи принаймні звірини було в його товстих губах, жовтавій пористій шкірі, жорсткому кучерявому волосі та дивно видовжених вухах. Невдовзі його не злюбили чи не більше ніж матір і діда, а всі здогади про його походження так чи інакше пов'язували із колишнім захопленням сирого уотлі чаклунством та згадками про те, як колись задрижали пагорби, коли той викрикнув страхітливе ім'я Йохсотота, стоячи в кам'яному кружалі та тримаючи перед собою розгорнуту книгу. Собаки хлопці ненавиділи тож йому постійно доводилося захищатися від них, коли ті гавкаючі визвірялися на нього. А тим часом старий Лотлі все купував і купував худобу, але череда його так і не зростала. Він також запасався деревиною і почав ремонт необжитих свого будинку, простору його стродахої споруди, яка дальнім кінцем тулилася до скелястого схилу хоча раніше старому з донькою завжди вистачало трьох найменш занедбаних кімнат на першому поверсі. Старий мабуть черпав сили з якогось дивовижного джерела, раз йому вистачало снаги на таку важку працю. Він і досі часом бурмотів щось немов не з не розуму, проте здавалося, столярування йшло йому на користь. Власне, все почалося з народження Вілбура. Коли старий, раптом полагодив один із сараїв з інструментами, обшив його дошками і замкнув на здоровенний новенький замок. Зараз же, ремонтуючи закинуті горішні поверхи, він виявив себе неабияким майстром. Його дивацтво проявлялося лише в тому, що він наглухо позабивав усі вікна у відремонтованій частині будинку. Хоча багато хто казав, що сама реконструкція була божевільною цією. Легше було пояснити те, що він обладнав іще одну кімнату внизу для свого онука. І дехто навіть бачив цю кімнату. Хоча нікому так і не вдалося зазирнути до наглухо забарикадованого горішнього поверху. У цій кімнаті він поставив попід стінами високі дебелі полиці, на які поступово переносив, ретельно добираючи й впорядковуючи всі ті зацвілі стародавні фоліанти та їхні частини, які доти валялися в найнесподіваніших закутках по всіх кімнатах будинку. «Я свого часу користувався ними», – говорив він, намагаючись склеїти розірвані листи за допомогою клею, приготованого на іржавій кухоній плиті. Але хлопчику вони знадобляться більше. Він зможе використати їх на свій розсуд, оскільки в них є всі необхідні для нього знання». Коли у вересні 1914 року Вілбурові виповнився рік і сім місяців, його розміри та тілобудова вже не могли не насторожувати. Він був зростом як дитина років чотирьох, цілком вільно говорив і був навдивовижу розумний. Хлопчик вільно собі бігав полями і пагорбами, а також супроводжував матір у всіх її блуканнях. Вдома він старанно досліджував малюнки й таблиці в дідових книжках, а старий Уотлі в пообідню пору щодня навчав і наставляв його. На той час із реставрацією будинку вже було покінчено, і люди, які бачили його після ремонту, дивувалися, чому з горішніх вікон переробили на міцні, обшиті дошками двері. Те вікно виходило у двір під східним фронтоном, який майже впирався у схил пагорба. І всім було невтямки, чому до цих дверей від землі підвели дерев'яний хідник зі східцями. Приблизно під кінець цих будівельних робіт люди запримітили, що старий сарай з інструментами, який відколи народився в Вілбур, був наглухо замкнений із позабиваними дошками вікнами, тепер знову занедбаний. Розчахнуті навстіж двері звисали з ржавих завіс. А коли Ерл Сойер, після того, як продав нову партію худоби старому Уотлі, якось увійшов досередини, то був стривожений доволі дивним запахом, яким просякло це приміщення. «Такий сморід», – запевняв він, йому раніше доводилось відчувати, хіба що біля індіанських кружал на пагорбах, і ніщо нормальне на цьому світі – не може так пахнути. Хоча, з іншого боку, будинки і стайні данвіцького люду ніколи не славилися своєю привабливістю для нюхових рецепторів. У наступні місяці не трапилося жодних дивовиж, крім хіба того, що всі мешканці божилися, що поволі та невпинно гучнішає таємничий гул серед пагорбів. На Вальпургієву ніч 1915 року земля дрижала так, що це відчули навіть в Ейлсбері, а на тогорішній Геловін підземні поштовхи лунали в унісон із спалахами вогню, спричинених відйомствами Вотлі Отлі на верхівці вартового пагорба. Вілбур ріс як на дріжджах, і на вигляд йому було добрих 10 років, коли насправді пішов тільки четвертий. Тепер він міг читати цілком самостійно, але говорив менше, ніж раніше. Він поринув якусь дивну мовчанку, а люди вперше заговорили про те, що в його цапиному обличчі прозирає вишкір зла. Іноді він бурмотів щось незрозумілим жаргоном, наспівував дивні ритми, від яких у слухачів холонула кров, і їх огортав незрозумілий жах. Ненависть, яку до нього відчували геть усі собаки, не можна було й далі ігнорувати. Тож він був змушений носити із собою пістолет, щоб принаймні більш-менш безпечно пересуватися селом. І те, що хлопцеві іноді таки доводилось пускати в хід зброю, вочевидь не додавало йому популярності серед власників вартових псів. Ті з небагатьох, хто навідував будинок Волті, зазвичай заставали лавінію на самоті на першому поверсі – а з другого, забитого дошками, у цей час долинали крики і гучний тупіт ніг. Вона ніколи не розповідала, що її батько з малим роблять там на горі, але одного разу зблідла як полотно і перелякалась абсолютно неадекватно до ситуації, коли вуличний торговець рибою, жартуючи, натиснув на клямку замкнених дверей, що вели на другий поверх. Той торговець потім розповідав гульвісам у Данвічі, що він начебто чув цокіт кінських копит на горі. Гульвіси замислились, міркуючи про двері, хідник і худобу, що зникала настільки швидко. А тоді здригнулись, згадавши повітки про молодість старого отлі, про дивовижі, які можна прикликатись поза меж світу, якщо в урочний час пожертвувати тельця язичницьким богам. Через деякий час помітили, що собаки ненавидять і бояться усього обійстя Уотлі так само люто, як вони ненавиділи і боялися самого малого Вілбура. У 1917 році прийшла війна, і Сквайр Сойер Уотлі, як голова місцевої приземної комісії, робив усе можливе, нашкрібаючи серед молодиків дануча квоту для відправки табори військової підготовки. Уряд, стривожений ознаками занепаду та виродження в всьому регіоні, відправив кількох офіцерів та медичних експертів на розслідування. Читачі новоанглійських газет ще можуть пригадати його результати. Власне, публічність цих досліджень навела репортерів на слід Уотлі і спонукала «Бостон Глуб» та «Аркгімський вісник» опублікувати провокативні фейлетони про обдоровність молодого Вілбура Чорну магію старого Уотлі, заставлені дивними книжками полиці, зачинений і забитий дошками другий поверх старовинної ферми, дивовижі всього краю і незрозумілі голоси на пагорбах. Вілбурові на той час було 4,5 роки, на вигляд йому можна було дати всі 15. На його губах і щоках почало рости темне жорстке волосся, а голос почав ламатися. Ерл Суір вирушив до обійстя Уотлі в супроводі гурту репортерів та операторів і спробував звернути їхню увагу на дивний запах, який тепер, здається, просочувався і назовні із забитого горішнього поверху. Це був, за його словами, той самий запах, що він відчув у покинутому сараї для інструментів, коли закінчилися ремонтні роботи. Той самий запах, що нагадував сморід який іноді можна було відчути біля кам'яних кружал у горах. Данвіцький люд читав надруковані історії, посміючись із очевидних помилок. Зокрема, вони не могли зрозуміти, чому писак настільки турбує те, що старий Отлі завжди платив за худобу старовинними золотими монетами – що ж до самих Уотлі, то вони завжди зустрічали відвідувачів із погано прихованою неприязню, хоч і не наважувалися привертати до себе ще більше уваги грубим спротивом чи відмовою говорити. Спродовж наступного десятиліття хроніки родини Уотлі цілком вписувалися у плен життя цієї понурої общини – із з періодичними загостреннями лише на час оргій у в ніч та напередодні Дня усіх святих. Двічі на рік вони запалювали вогні на верхівці Вартового пагорба, і в ті дні гора починала здригатися все сильніше і сильніше. Проте решту року вони просто займалися собі своїми дивними і лиховісними справами на усамітненій фермі. І часом гості стали божитися, що звуки із забитого горішнього поверху долинають навіть тоді, коли все сімейство було на першому поверсі. І почали розмірковувати, наскільки швидко чи навпаки повільно помирає жертовна корова чи бичок. Вилася мова про те, щоб поскаржитися спілці за побігання жорстокості щодо тварин. Але до цього так і не дійшло, бо данвідський люд ніколи не горів бажанням привертати до себе увагу сторонніх. Близько 1923 року, коли Вілбур був десятирічним хлопчиком, чий розум, голос, постава і бородате обличчя створювали враження цілковитої зрілості, на старому опісті настала нова епоха столярування. Всі роботи проводились на зачиненому горішньому поверсі, а з дерев'яних відходів люди зробили висновок, що малий з дідом виконали звідти все начиння, знявши навіть підлогу мансарди, в результаті чого утворився широкий відкритий простір поміж першим поверхом і гостроверхим дахом. Вони навіть знесли центральний комен, натомість прилаштувавши до ржавої печі ненадійну бляшану трубу ззовні фасаду. Наступної після цих подій весни старий Отлі звернув увагу на все більші зграї дрімлюх, що пролітали з долини холодного джерела і ночами кричали в них попід вікнами. Він вбачав у цьому певний знак і повторював завсідникам Озбурна, що, мабуть, скоро настане його час. «Вони свистять майже в унісон з моїм диханням», – сказав він. Думаю, що вони готові зловити мою душу. Вони знають, що кінець вже близький, і не хотіли б його пропустити. Ви, хлопці, дізнаєтесь після того, як я помру, спіймали мене чи ні. І якщо спіймають, то співатимуть і сміятимуться до самого вечора. І якщо ж ні, поводитимуться тихо. У ніч проти свята врожаю 1924 року Вілбур Уотлі терміново викликав доктора Гохтона із Ейлсбері, вирушивши серед ночі своїм єдиним цілілим конем, щоб зателефонувати Тому із крамниці Осборна. Доктор застав старого Уотлі в жахливому стані. Серцевий ритм і хрипке дихання якого свідчили про те, що його кінець не за горами. Його потворна донька Альбіноска і онук із дивною бородою стояли біля смертного ложа а з порожнього приміщення над ними долинали бентежні відзвуки, схожі на ритмічний опотійний плюскіт хвиль, що накочується на низький берег. Втім, доктора радше трубували нічних птахів на дворі. Незлічені полчища дрімлюх вигукували своє безкінечне диявольське послання, раз по раз бездоганно підлаштовуючись під хрипкі видихи помираючого. Це було моторошно і неприродно, як зрештою і все у цій місцевості, думав доктор Гогдон, куди він поїхав вкрай неохоче, тільки з огляду на терміновий виклик. «Більше простору, Віллі, більше простору і швидше. Ти ростеш, а він росте швидше. Скоро він вже зможе тобі служити, хлопче». «Відкрий ворота для Йох сутота за допомогою того довгого співу, який ти знайдеш на сторінці 751 повного видання, а потім підпали в'язницю за допомогою сірників. Вогонь із землі не зможе запалити її». Він був геть не при своєму розумі. Після паузи, під час якої зграя дрімлюк за вікном підлаштовувала свої завивання під зміни ритму дихання, а здалеко долинали перші відзвуки дивних шумів серед пагорбів, він додав іще кілька речень. «Годуй його регулярно, Віллі, і стеж за кількістю, але не дозволяй рости надто швидко, а то місця не вистачить, і воно може зламати». Зламати приміщення, або вибереться назовні, перш ніж ти відкриєшся перед Йох Сототом, а тоді, всьому кінець, все піде прахом. Тільки ті, що по той бік, можуть змусити його плодитися і діяти. Тільки вони, тревні, якщо захочуть повернутися. Але тут його мова знову зірвалася на хрипи. І Лавінія закричала, почувши, як під цю зміну підлаштувалися дрімлюги. Так тривало добру годину, аж поки з горла помираючого не вирвався останній хрип. Доктор Гохтон опустив змушкуваті повіки на осквілі сірі очі, і тут раптом стихли крики птахів. Лавінія схлипувала, але Вілбур лише реготнув прислухаючись до гуркотів, що відлунювали на далеких пагорбах. «Вони його не спіймали», – пробасив він. На той час Вілбур став уже вченим, надзвичайно родованим, хоч і вельми однобічно, і був відомий своїм листуванням із численними далекими бібліотеками, в яких зберігалися стародавні рідкісні та заборонені книжки – у Данвічі його все більше і більше боялися та ненавиділи, особливо після того, як раптом зникло кілька молодих людей, а підозра майже що сама собою впала саме на його дім. Проте він завжди спромагався спинити слідство за допомогою страху чи запасів давнього золота, яке все ще, так само як і за життя його діда, регулярно витрачалося на купівлю все більшої кількості худоби. Він виглядав як уже цілком зрілий чоловік, а його зріст, сягнувши нормальної для дорослого чоловіка межі, поволі її перетинав. У 1925 році, коли Вілбура навідав один з його кореспондентів-науковців із Міскатонівського університету, а потім вийшов з дому блідий як стіна і геть збентеджений, його зріст уже сягав шести футів і дев'яти дюймів. З плином часу Вілбур усе більш зневажливо ставився до своєї матері Альбіноски, аж поки взагалі заборонив її ходити з ним до пагорбів на Вальпургії в ніч і надвечеря Дня усіх святих. 1926 року бідолашна поскаржилася Мемі Бішоп, що боїться свого сина. «На жаль, я не можу сказати тобі Мемі всього, що знаю про нього», казала Лавінія. «А тепер Уже й сама не знаю всього. Сподіваюся на Господа, тому що не знаю. Нічого хоче мій син, нічим він займається. То Геловіну шум серед пагорбів лунав гучніше, аніж будь-коли. А на вершині вартового пагорба, як і завжди, палахкотів котів вогонь. Проте люди радше звертали увагу на ритмічні крики величезних зграй незвично запізнілих дрімлюх які, здається, збиралися біля неосвітленої ферми Уотлі. Після опівночі їх завивання зірвались на пекельний регіт, який сповнив усе село, і до самісінького ранку птахи не замовкали. Тоді вони зникли, кваплячись на південь, куди їм і належало відлетіти ще місяць тому. Ще донедавна ніхто не розумів, що усе це означало – Ніхто із селян не помер, але бідолашну убогу альбіновську лавінію Волті більше ніколи не бачили. Влітку 1927 року Вілбур відремонтував дві повітки у дворі та почав переносити туди свої книжки разом із пожитками. Невдовзі після того Ерл Сойер розповів гульвісам, які сиділи в Осборна, що на фермі Уотлі – Знов повним ходом ідуть столярні роботи. Вілбур позачиняв усі вікна та двері на першому поверсі і, здається, почав витягати з дому ті ж самі частини, що й раніше вони з дідом винесли із горішніх приміщень. Тепер він жив у одній із повіток і, на думку Сойра, став дуже стривоженим і боязким. Більшість людей підозрювали, що йому щось відомо про зникнення його матері, а до його угідь тепер наважувалося наближатися і ще менше людей, ніж раніше. Його зріст сягав уже більше семи футів, і нічого не свідчило про те, що він на цьому зупиниться. Наступної зими трапилась така незвичайна подія, як перша подорож Вілбура за межі Данвіча. Листування із Віденерською бібліотекою в Гарварді, Паризькою національною бібліотекою, Британським музеєм, університетом Буенас-Айреса і бібліотекою Міскатонікського університету в Аркгемі так і не допомогло йому отримати жадану книгу. Тож, зрештою, він був змушений сам, у потріпаному одязі, неохайний, зарослий, із дуже неотесаною манерою спілкування, вирушити оглянути примірник у міскатоніку, розташованому найближче до нього. Восьми футів на зріст із дешевою новенькою валізою із сільмагу Озборна – цей темношкірий козлоподібний покруч одного дня з'явився в Арггемі у пошуках страхітливої книжки, яка зберігалася під замком у бібліотеці коледжу, жахливого некрономікона божевільного араба Абдули Аль Хазреда, у перекладі латиною Олауса Ворміуса, надрукованого у сімнадцятому столітті в Іспанії. Він ніколи раніше не бував у місті, але без жодного клопоту знайшов університетський кампус, спокійно минувши величезного вартового пса, що гавкав на нього майже із надприродною люттю і ворожістю, несамовито шарпуючи товстий ланцюг. Вілбур захопив із собою безцінну, однак не повну копію англомовної версії доктора Ді, яку залишив йому дід а взявши до рук ще й латинський примірник, негайно став порівнювати обидва тексти, дошукуючись певного фрагмента, що мав бути на 751-й сторінці його власного пошкодженого фоліанта. Все це він був змушений пояснити бібліотекарю, тому самому еродиту Генрі Ермітеджу, члену кореспонденту Міскатонікського університету, доктору філософії Пристанського університету, доктору літератури університету Джона Гопкінса, який колись уже приїздив на ферму, а зараз вічливо його розпитував. Довелося визнати, що він шукав щось на кшталт формули чи замовляння, в якому має бути страхітливе ім'я Йог Сотот. І його дуже бентежили на відповідності, повтори і туманні натяки, які суттєво ускладнювали пошуки необхідного уривка. Поки він переписував формулу, яку зрештою визначив як правильну, доктор Ермітедж мимохідь зазирнув через його плече на розгорнуті сторінки. На лівій сторінці латинської версії містилися страхітливі загрози миру та спокою усього світу. «Не варто вважати», – проголошував текст, який Ермітедж одразу ж подумки перекладав англійською, – «що людина» є найдавнішим чи останнім господарем землі, або що ці грудки життя і матерії у світі самотні. Древні були, древні є і древні будуть, не у тих світах, що ми знаємо, але поміж них вони вступають, супокійні та первозданні, незміримі та незримі для нас. Йог-сотот знає Браму. Йог-сотот і є Брама. Йохсотот є ключ і хранитель Брами, минуле, теперішнє, прийдешнє – все єдине в Йог сототі. Він знає, де древні пройшли крізь минуле і де вони знову це зроблять. Він знає, де вони простували земними шляхами і де вони й досі простують, знає, чому їхній поступ незримий для людства». За запахом їхнім люди можуть пізнати, що вони близько, та про вид їхній не знає ніхто. Хіба лише за рисами тих, кого вони породили у людстві, і їх серед людей чимало видів. Від тих, хто народжений за образом і подобою справжньої людини, і аж до форм безматеріальності чи сутності, яка є ними. Вони ступають незримі та ворожі, в безлюдних місцях, де промовляють слова, де проводять ритуали у належну їм пору, вітер промовляє їхніми голосами, а земля проказує їхні думки. Вони згинають дерева в лісах і стирають на порох міста, хоча ані ліс, ані місто не бачать руки нищителя. Каддат серед холодної пустки пізнав їх, але хто з людей? Пізнав кадат Крижані пустелі півдня та затонулі острови океану зберігають каміння, позначені їхньою печаттю. Але хто бачив глибоке крижане місто, а чи крижану вежу у мов, гірляндами, водоростями і морськими желудями? «Великий Ктулху», – доводиться їм братом, – «але й він заледве може їх бачити». І я, шубній За скверною їхньою, пізнаєте їх. Їхня рука на вашому горлі, але їх ви не бачите. Оселя ж їхня, за порогом, який ви вартуєте. Йохсотот є ключ до брами, при якій зустрічаються сфери. Сьогодні людина править там, де колись правили вони. Вони... Скоро правитимуть там, де сьогодні править людина. За літом йде зима, за зимою літо. Вони чекають, терплячі та могутні, бо ось надходить час їхньої влади». Доктор Ермітеч, зіставивши щойно прочитане і раніше почути про Данвіч та його потаємних мешканців, та ще про самого Вілбура Уотлі з його похмурим, жахаючим ораолом, що тяжів над ним від часу таємничого народження аж до можливого вбивства власної матері, відчув хвилю жаху. Такого ж матеріального, як раптовий подув могильного повітря. Цей сутулений, схожий на козла Велет, що сидів перед ним, нагадував виплатка іншої планети чи виміру, Нагадував щось, лише частково пов'язане із людством, невідривне від чорних безодень есенції та сутності, що титанічним фантазмом простягаються понад всіма сферами сили і матерії, простору та часу. Аж ось Вілбур підвів голову і заговорив дивним, лунким голосом, який, здавалося, видавали зовсім не ті органи, які в людей відповідають за цю функцію. «Пане Ермітедж», – сказав він, і – «я так собі думаю, що цю книжечку мені варто би взяти додому. Там деякі речі, що я би хотів спробувати за конкретних умов, тут і зараз мені недоступних. І то би було смертним гріхом, якби різна паперова тяганина стала мені тут на перепоні. Дозвольте її взяти, пане». «І присягаюся, що ніхто навіть не побачить різниці». «Чи треба й мовити, що я добре за нею пригляну? Я міг би вам навіть залишити цю копію!» Він запнувся, побачивши тверду відмову на обличчі бібліотекаря, а його власне пине лице набуло підступного виразу. Ермітедж, який був уже ладен сказати йому, що він може скопіювати все, що йому потрібно, зараз подумав про можливі наслідки і прикусив язика. Занадто великою відповідальністю було б дати цій істоті ключ до таких блюзнірських інших світів. Уолті побачив, як обернулася справа, тож спробував делікатно відповісти. «Ну то добре, як вам завгодно. Може Гарвард не буде так впиратися рогом, як оце ви?» І не промовивши більше ні слова, він підвівся та пішов геть, пригинаючись перед кожними дверима. Ермітедж почув несамовитий гавкіт величезного вартового пса і, визирнувши з вікна, спостерігав, як у Волті важкими, ніби вгорили кроками, перетинає територію кампусу. Він думав про неймовірні повідки, які йому доводилося чути, а ще пригадав старенькі фейлетони у віснику та деякі інші речі, про які йому по секрету розповіли данвідські селяни. Долинами Нової Англії простували жахливі, огорнені хмарами смороду незримі сутності, які були родом не із землі, принаймні не із землі, і безсоромно ступали вершинами гір. Ці історії доктор чув віддавна, тепер же здавалося і сам відчув близьке дихання жаху, готового вторгнутися у наш світ і він немов поринув у чорний край правічних і раніше байдужих до усього жахіть. Здригнувшись від огиди, він знов замкнув Некрономікон, але в кімнаті й далі стояв гидкий і незбагненний сморід. «За скверною їхньою пізнаєте їх», – повторив він. Так, це був той самий запах, від якого його знудило на фермі Уолті менше трьох років тому, він знов подумав про козлоликого і зловісного Вілбура, а тоді насмішкувато гмукнув, згадавши сідські байки про його ймовірного батька. Кровозмішання, бурмотів сам до себе Ермітедж, господи милосердний, що за невігласи. Покажіть їм великого бога пана, Артора Мейчина, то вони подумають, що це типовий дануцький скандал. Але що, яка проклята незрима сила? Із звичний нам землі, чи споза її меж, була батьком Вілбура Волті, народжений настрітення через дев'ять місяців після Вальпургієвої ночі 1912 року, якраз коли чутки про дивні підземні шуми сягнули аргема, що ж ходило горами тієї ночі, що захресний жах зв'язав себе із світом у напівлюдському тілі та крові. Наступні тижні доктор Ермітедж збирав усі можливі відомості про Вілбура Отлі, а також про можливі безтілесні сутності біля Данвіча. Він зв'язався із доктором Гохтоном із Ейлсбері, який лікував старого Волді під час його останньої недуги, знайшовши в останніх словах старого, процитованих лікарем, чимало поживи для роздумів. Візит до Данвіча не додав нічого нового до відомих фактів. Але ретельне дослідження тих частин Некрономікона, які так зацікавили Білбура, відкрило чимало нової, страхітливої інформації для розуміння природи, методів і намірів того дивного зла, що якимось чином загрожувало цій планеті. Бесіди з ученими, що досліджували старовинні гримуари у Бостоні, та ще й листування з багатьма іншими фахівцями по всьому світу викликали в Ермітеджа величезне здивування, яке повільно переростало в тривогу, змінюючись нездоланним жахом, що заполонив усе його єство. Коли літо добігло кінця, він несвідомо відчув, що потрібно щось робити із жахом, який зачаївся у верхів'ях долини Міскатоніка, із потворою, яка була відома людям, як Вилбург Уотлі. Саме данвідське жахіття настало між святом врожаю та рівноденням 1928 року, і доктор Ермітедж опинився серед людей, які стали свідками його страхітливої інтродукції. Він уже встиг почути про чудернацьку подорож Уолті до Кембриджа, про його натужні спроби позичити або скопіювати Некрономікон із Віденської бібліотеки. Ці намагання також були марними, бо Ермітедж іще раніше як за застаріг усіх бібліотекарів, що мали доступ до страхітливої книги. У Кембриджі Вілбур страшенно рознервувався. Він відчайдушно прагнув отримати книгу, але не менше повернутися додому. Наче боявся того, що може трапитись, якщо він надовго затримається. На початку серпня почалося те, чого й слід було очікувати, і в досвіда 3-го числа доктор Ермітедж раптово прокинувся від дикого, несамовитого гвалту вартового пса на території кампусу. Низьке жахливе завивання, хрипи, напівбожевільне гарчання і гавкітне стихали, галас усе посилювався, хоч і чергувався із страхітливо промовистими паузами. Тоді пролунав геть інший крик. Крик, що перебудив половину Аркгема і відтоді не одному вчувався у снах. Крик, що не міг належати нікому, народженому на землі, чи то цілковито на землі. Ермітет швидко натягнув якийсь одяг і, перебігши вулицю і газон перед будівлями коледжу, побачив, що його вже випередили. Він почув відлуння сигналізації, що надривалася в будівлі бібліотеки. Розчинене вікно у місячному сейві з чорнотою. Хай хто то був, він уже очевидно зробив свою справу, бо гавкіт і крики швидко стишилися до низького гарчання і стогонів, які чітко долинали зсередини. Якесь шосте чуття підказало Ермітеджу, що те, що зараз відбувається в приміщенні книгозбірні, не варто бачити непідготовленим глядачам. Тому, відмикаючи двері до вестибюля, він владно відтіснив юрбу. Серед натовпу він оглядів професора Уорена Райса і доктора Френсіса Моргана, людей, з якими він ще раніше поділився своїми здогадами та міркуваннями, тож він і підкликав їх до себе. Звуки всередині, крім монотонного підвивання пса на той час стихли. Але Ермітедж нараз почув гучний хор дрімлюх у чогарниках, які висвистували так ритмічно, ніби вторили останнім подихам помираючого. Будівлею ширився жахливий сморід, надто добре знайомий доктору Ермітеджу, Тож троє чоловіків кинулися крізь залу до маленької читальні генеалогічного відділення, з якого і долинало виття. Якусь секунду ніхто не наважувався увімкнути світло, тоді Ермітедж зібрав усю свою хоробрість і намацав вимикач. Хтось із них, невідомо хто, гучно скрикнув, побачивши те, що розпласталося перед ними серед беззладно сунутих столів та розкиданих стільців. Професор Райс стверджує, що він на мить втратив свідомість, хоч утримався на ногах. Те, що скорчившись, лежало на боці у гидотній калюжі зеленаво-жовтого гною і чогось липкого і дьогтеподібного, мало майже дев'ять футів зросту. Пес позривав із нього увесь одяг разом зі шматками шкіри. Воно ще не померло, але спазматично смикалось, а його груди здіймалися в жахливому унісоні із божевільними криками дрімлюх, що чогось чекали назовні. Клапті взуття та одягу були розкидані по всій кімнаті, а просто під вікном валялася порожня полотяна торба. Біля столу в центрі кімнати лежав револьвер, а його погнутий, але розряджений барабан пізніше пояснив, чому той так і не вистрелив. Проте оце створіння зараз витісняло з голови усі інші думки – Вельми банально і не зовсім точно було б сказати, що жодне перо не змогло б описати цієї істоти, але можна стверджувати, що її не здатен уявити той, чиї уявлення про обриси і розміри надто тісно пов'язані із звичними для нашої планети формами життя та відомими нам трьома вимірами. Безсумнівно, воно було частково людиноподібним. В будь-якому разі, з дуже схожими на людські руками й головою, цепинеж обличчя без підборіддя чітко вказувало на його належність до роду Отлі, але його тулуб і нижня частина тіла були абсолютно приголомшливими з погляду тератології, бо тільки завдяки одягу вільного крою Ця істота могла ходити світом поміж людей без ризику бути викритою і знищеною. Вище пояса воно ще було частково людиноподібним, хоча груди, з яких насторожений пес і досі не забрав лап, мали шкірний покрив із роговими щитками, наче у крокодила чи алігатора. Спина була поцяткована жовтим і чорним, віддалено нагадуючи лускату шкіру змій. Проте найбільше вражало тіло нижче пояса. Там закінчувалася будь-яка схожість із людиною і починалося щось геть неймовірне. Шкіра була густо вкрита грубою чорною щитиною, а знизу живота звисав жмут зеленаво-сірих мацаків із червоними ротами-присосками. Вони були розташовані вкрай дивно і, здавалося, наслідували симетрію якоїсь космічної геометрії – чужої землі чи навіть усій сонячній системі. На стегнах, глибоко посаджених у рожевих обрамлених віями орбітах, було щось схоже на рудиментарні очі, а на місці хвоста, немов хобот чи мацак, помережений пурпуровими кільцями, судячи з усього, недорозвинений рот або горлянка. Кінцівки, якщо не брати до уваги чорну шерсть, віддалено скидалися на задні лапи велетенських історичних ящерів, закінчуючись вкритими веними подушечками, що не були схожі ні на копита, ні на лапи. Коли істота дихала, її хвісти-мацаки ритмічно змінювали барву, ніби демонструючи у цьому створінні перехід від нормального до нелюдського. На мацаках відтінок зеленого помітно поглиблювався. На хвості ж жовтий колір чергувався із хворобливим сіровато-білим у проміжках між пурпуровими кільцями. Крові не було. Лише смердючий зеленаво-жовтий гній, що розтікався підлогою, незрозуміло яким чином стираючи з її поверхні колір. Здавалося, присутність трьох чоловіків пробудила конаючу істоту. Вона почала щось бурмотіти, не повертаючись і не підводячи голови. Доктор Ермітедж не залишив жодних записів про те, що саме вона шамкотіла, однак впевнено заявляє, що там не було жодного слова англійською. Спершу склади не нагадували нічого схожого на будь-яку земну мову, але під кінець почулися уривки, явно взяті з некрономікону того жахливого блюзнірства, у унитві за яким істота і занапастила себе. Ці уривки, наскільки пригадує Ермітаж, звучали якось так. м га га гок як йоксотот, Бормотіння поволі стихало, а одрімлюги навпаки Вирощали в ритмічному крещендо нечистивого захвату. Тоді судомні подихи стихли, а пес підвів голову і гучно, і жалісно завив. Жовте цепине лице поваленої на землю істоти змінювалось, а великі чорні очі страхітливо запали. Крики дрімлюх за вікном раптом затихли, а тоді понад голом юрби, що все більшала, залунав якийсь шерих і лопотіння крил, викликаючи паніку серед людей. Величезні хмари пернатих вартових злетіли в сяєві місяця і зникли з виду, знавіснілі від того, що втратили свою здобич. Нараз пес Рвучко підвівся, перелякано гавкнув і вистрибнув крізь те саме вікно, крізь яке потрапив досередини. У натовпі закричали, і доктор Ермітаж гукнув комусь на дворі, щоб до бібліотеки нікого не пускали, поки не прибуде поліція чи судмедексперт. Добре було вже й те, що вікна занадто високі, щоб крізь них зазирали різні витріщаки. Однак він все одно ретельно зашторив кожне вікно, що виходило на вулицю. На той час уже прибуло двоє полісменів, а доктор Морган, що зустрів їх у вестибюлі, попрохав задля їхнього ж блага не квапитися до просякнутої смородом читальні, аж поки не прибуде медик і розпростерту ниць істоту не накриють покривалом. Тим часом на підлозі відбулися страхітливі зміни. Не варто й описувати, як і наскільки сихалося і розкладалося тіло просто на очах доктора Ермітеджа і професора Райса. Однак не зайве зазначити, що крім зовнішнього вигляду обличчя і рук, насправді людського у Вілбурі Уотлі було зовсім небагато. Коли прибув судовий медик, на фарбованій підлозі залишилася тільки липка біловата маса а жахливий сморід майже вивітрився. Очевидно, у Уотлі не було ні черепа, ані кістяного скелета. Принаймні, у звичному розумінні цього слова, він явно вдався у свого батька. Проте все це стало лише прологом до справжнього жаху Данвіча. Абсолютно спантиличені представники влади залагодили усі формальності, а всі незвичні деталі – ретельно приховали від загалу та преси. А до Данвіча і Ейлсбері відрядили відповідних фахівців, щоб описати майно і з'ясувати, хто є чи може бути спадкоємцями покійного Вілбура Отлі. Околиця була страшенно схвильована. По-перше, тому що гул серед куполоподібностей